وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين، pendengar radioaja dimanapun anda berada، semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini semoga semua amal ibadah yang kita lakukan dari puasa kita, dari salat kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, sedekah kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk kepada 10 hari terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam "Idza dakhala al-'ashru sadda mi'zaro" wa ahya laylahu wa ayqidh ahlihi" rawahu al-Bukhari Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk sepuluh hari terakhir dari bulan ramadhan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya Disebutkan oleh para ulama Maknanya adalah yang pertama beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah lebih daripada hari-hari sebelumnya dan yang kedua beliau tidak berhubungan dengan istrinya karena beliau istikaf di masjid. Sebagaimana Allah subhanahuwataala berfirman, wala tiba syuruhunna wantu maakifuna fil masajid janganlah kalian berhubungan dengan istrinya sementara kalian beritikaf di masjid. Kemudian yang kedua beliau Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya Karena 10 hari terakhir Dikatakan oleh Syurus Islam Ibn Taymiyah Merupakan paling baik malam-malam Di antara malam yang ada Yaitu adalah 10 hari terakhir Adapun di siang harinya Yang paling baik adalah 10 pertama dari bulan Nur Hijjah sebagaimana disebut oleh Syurus Islam Ibn Taymiyah Dan juga oleh Al-Qayyim Al-Jaziyah pendengar wajah di mana pun ada berada juga pendengar aduhang dan al-bayang serta asyifah di majaringka. ketahuilah pembahasan yang sudah berlalu pada kita tentang penyebab racunnya hati yaitu fudul kalam. Berlebihan dalam berbicara, di mana berlebihan dalam berbicara ini akan menyebabkan terjatuhnya seseorang kepada murka Allah yaitu hibah dan kita sudah bahas tentang ghibah ini pada pekan kemarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat atadrunal malam atadrunal ghibah qalu Allah wa rasuluhu alam tahukah kalian apa itu ghibah para sahabat menjawab Allah dan rasulnya yang maha tahu kemudian beliau menyebutkan Riba adalah zikruka akhaka ma yakrah yaitu menyebutkan Sesuatu dzikru kaahu ka fi yakrah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu kalau dia tahu maka dia tidak menyukainya. Dan ijma' para ulama Bahawa ghibah ini merupakan perbuatan yang haram. La yalta ba'dukum ba'dhan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa Janganlah satu sama lain untuk saling mengghibah. Maukah kalian makan bangkai saudara-saudaramu sendiri maka tentu saja kalian tidak akan mau. Namun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi al di antara ghibah-ghibah yang dibolehkan karena kemarin belum sempat kita membahasnya dengan terperinci maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan. Berkata Al-Imam An-Nawawi al tubahun ghibatu lighardin syar'i li sittati asbab li sittati asbab Beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dibolehkan ghibah karena tujuan-tujuan syar'i yaitu dengan enam sebab. Yang pertama adalah at-tadzallum yaitu mengadukan kezaliman seseorang kepada qadhi kepada hakim kepada kepada pemerintah. Fa yajuzu mazlum an yatazallama ila sultan awil qadhi aw ghayrihima alladzi lahu wilayah. Maka boleh bagi orang-orang yang didolimi untuk mengadukan, mengadukan perbuatan dolim kepada pemerintah atau kepada kadi, kepada hakim atau kepada selain keduanya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Fayakulu dolamani fulan au faalabi kada. Kemudian dia mengadukan kepada kadi seseorang telah mendolimi aku berbuat begini kepada aku. Maka ini dibolehkan karena Orang yang didolimi kemudian mengadukan kepada hakim, kepada koldi, kepada pemerintah, atau kepada siapa saja. Kepada aparat, kepada RT, kepada RW, kepada lurah, kepada camat. Maka boleh menyebutkan kejelekan orang karena dia telah melakukan kedolimen kepada dirinya dalam rangka pengaduan agar diberikan jalan keluar yang terbaik terhadap perkara tersebut. Maka hal ini dibolehkan. Ya. Yang kedua adalah al-isti'anah. Al-isti'anah ta'al ila tadhirul munkar wa radd al sawab Yaitu kita minta pertolongan dalam rangka untuk mengubah sebuah kemungkaran atau kita mengembalikan seseorang yang telah melakukan maksiat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka kita boleh menyebutkan bahwa fulan telah melakukan ini maka berikan peringatan kepadanya fa yaqulu liman yarju qudratahu fulanun ya'malu kadza fasjir fasjiruhu anhu aw nahdza maka boleh kita mengatakan Bahawa kepada orang yang kita harapkan bisa melakukan perubahan terhadap sebuah kemungkaran atau bisa mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada kebenaran mengatakan kepada orang tersebut kepada orang yang diharapkan bisa merubahnya Biasanya hal ini dilakukan kepada orang yang memiliki kekuatan Atau memiliki kekuatan dan pengertian Baik itu kekuatan fisik Maupun kekuatan kekuasaan Atau orang berpengaruh di antara tokoh-tokoh Kita katakan kepada orang-orang tersebut Bahwa si A telah melakukan begini Atau telah minum homer Atau melakukan judi Atau melakukan perbuatan zina dan seterusnya Sehingga bisa kita harapkan Orang yang berbuat maksiat tersebut Mau berkembali bertobat ke jalan yang benar Maka boleh kita menyebutkan perbuatan-perbuatan mungkarnya Kita boleh menghibahnya Kita boleh menyebutkan kejelekan-kejelekannya Yang tujuannya bukan menyebarkan Akan tetapi minta pertolongan kepada orang lain Yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah kemungkaran Kemudian yang ketiga adalah al istifta bian yakula lilmufti zalamani fulan aw abi aw akhi bikadha fahal lahu dhalik wa ma tariqi fil khalas minhu wa dafa wa dafa zalamahu anni fahadha jaiz lilhaja alistifta' ya tuqita minta fatwa kepada seorang mufti dengan mengatakan mufti di sini habis ya ustaz bisa dai bisa siapa saja orang yang bijak untuk kita bisa minta pertimbangannya dalam rangka menyelesaikan persoalannya. Karena dia telah didolimi. Ya. Kalau yang awal tadi. Minta kebijakan. Ya, kebijakan hukum. Yang kedua di sini. Kita. Kita. Minta kebijakan kepada seorang yang ahli ahli ilmu Bahawa fulan si A telah berbuat dolim kepadaku. Bagaimana aku bisa terlepas dari semuanya itu Dan bisa menghalangi kedolimannya kepada diriku Maka ini boleh sesuai dengan kebutuhan Walajwad an yakul fi rajulin au zawjin au walidin au waladin Kana amruhu kaza Wa ma'a zalika fatta'inu jaiz li hadith Hindun li haditsi Hinda wa qawlihi inna Aba Sufyan sahih rawahu al sebagaimana hal tersebut terjadi kepada Hindun boleh bagi seorang mengadukan perkaranya seseorang perkara seseorang atau suaminya atau orang tuanya atau anaknya bahwa dia melakukan begini dan begini dan ini boleh secara ta'yin boleh secara terperinci menyebutkan orangnya sebagaimana hadis dari Hindun, beliau mengatakan tentang suaminya, yaitu Abu Sufyan, bahawa dia adalah seorang yang bakhil, seorang yang kikir, karena tidak mau memberikan kepada istri anaknya nafkah yang cukup. Sehingga Nabi SAW, beliau mengatakan, silakan ambil apa yang cukup untuk dan untuk anakmu. Demikian. Kalau tidak boleh, maka ini tidak mungkin Nabi membiarkan dia mengatakan Rajulun sehi, iaitu seorang yang kikir. Dan dalam hal ini tidak boleh seseorang mengambil apa namanya alasan, barangkali karena dia seorang wanita atau karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa itu butuh sehingga dia mengatakan sesuatu yang sifatnya ribah, ya, dikatakan kejelekannya sehingga beliau biarkan. Tidak boleh. Karena dalam usul fiqh disebutkan takhirul bayan fi waktu hilah jala mengakhirkan bayan mengakhirkan keterangan di waktu yang sangat dibutuhkan maka tidak boleh seandainya itu salah pasti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditegur dan Nabi tidak menegurnya menunjukkan bolehnya seseorang menyebutkan kejelekan seseorang di depan orang yang diharapkan untuk bisa memberikan fatwa, bisa memberikan keterangan. Untuk mencari jalan keluar Dari perkara yang dihadapinya Kemudian yang keempat adalah Tahzirul muslimin Minasyari wa thalika min wujuhi minha Min wujuhi minha Dirhul majruhin minarwad Wasyuhud wal musannifin Wa thalika jaizun bil ijma' Bal wajibun saunan li syari'ah Yang keempat adalah Memberikan peringatan kepada kaum muslimin Dari sebuah kejelekan. Jadi boleh bagi kita tahzir ya. Tahzirul muslimin Memberikan peringatan kepada kaum muslimin Dari perbuatan jelek Agar tidak terjerumus ke dalamnya Maka hal ini ada beberapa keadaan Pertama seperti yang dilakukan oleh ahlul hadis, Mereka jeruhul majeruhin Yaitu menjarah orang-orang yang tertuduh Dari ruwat Ya yaitu menjari di sini memberikan kritikan yang pedas disebutkan kepada beberapa rawi bahawa dia kadzab dajjal pendusta nah, Sehingga hadisnya disebut sebagai hadis maudhu' dan seterusnya ya sampai pada yang pandangan sesuai dengan keadaan yang dilihat oleh seorang uh, ulama hadis ya mereka merupakan ahlul jar wa ta'dil ya. dan juga dalam persaksian atau juga dalam al-musannifin kepada orang-orang para para bersaksi atau kepada orang-orang yang menulis buku. Ya, karena di dalamnya terdapat penyimpangan penyimpangan ini disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi. Al oleh ya. al-Imam An-Nawawi al rahimahullah taala. Maka boleh kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Hati-hati dengan penulis kitab ini, penulis kitab itu karena di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan agama baik dalam akidah, ibadah, muamalah ma maupun akhlak dan seterusnya sesuai dengan keadaan. Dan ini boleh secara ijma', bahkan beliau mengatakan balu wajibun saunan lis syariah, bahkan wajib untuk menjaga syariah demi menjaga kemurnian dari syariah. Kalau tidak Oh, jangan, karena sebagian orang mengatakan bagaimana di pengajian, kok menyampaikan tentang fulan, fulan kejelekan, kejelekan. Ya. Maka ketahuilah, kadang orang dalam hal ini tidak melihat kepada apa yang ada di dalamnya. Asalkan itu hibah, maka ini hibah termasuk hibah yang dibolehkan. Dan tentu saja hal ini perlu warok, perlu kehatian, perlu keadilan, ya. Tapi tidak boleh kita ifrod dan tafrit berlebihan sehingga keluar dari batasan-batasan. Tidak warok, ya, tidak bijaksana, tidak adil dan tidak hati-hati. Juga tidak boleh kita tafrit. Ya. Sehingga ketika tafrit itu berkata adalah kita uh, menganggap enteng, menganggap remeh. Sehingga tidak boleh membicarakan hal tersebut. Padahal hal tersebut membahayakan agama seseorang membahayakan kaum muslimin, agama kaum muslimin, akidah kaum muslimin, maka bainal ifrat wat tafrid antara berlebihan dan meremehkan itulah di tengah-tengah Ahlus Sunnah berada di atasnya. Maka di sini al-Imam Nawawi mengatakan jaizun bil ijma', boleh secara ijma', bal wajib Saunan di syariah Bahkan wajib dalam rangka menjaga syariah ini Kalau tidak Maka semua akan mengatakan tentang urusan agama Sehingga berapa banyak kita dapatkan Akidah-akidah yang katanya dari Islam Padahal Islam berpas diri dari semuanya itu Berapa banyak perkara-perkara yang masuk kepada agama ini Padahal Islam berpas diri dari semuanya Oleh karena itu Orang-orang yang membawa perkara yang bukan dari agama Maka boleh Secara ijma Bahkan wajib hukumnya Untuk memberikan penjelasan Tentu saja dengan batasan-batasan syari Di antara orang yang berlebihan Dan di antara orang yang meremehkan Itulah akhidah al-sunnah Wal-jamaah yaitu mereka berada di tengah-tengah al wahdul -tengah. Wasat Kemudian yang ketiga yang, yang selanjutnya adalah Memberikan peringatan kepada orang muslim Menjadi kejelaikan di antaranya al-ikhbar Bi bin indal musyawarah. Iaitu yeah. memberikan informasi, memberikan kabar tentang aib. Atau tentang kebilaikan ketika musyawarah. Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang beliau ingin menikah, kemudian menyebutkan tentang Abu Jaham, menyebutkan tentang Muawiyah dan seterusnya. Bahawa Abu Jaham mereka, dia... Fala ya Dong as-Sohu tidak meletakkan tongkatnya alias pemaknaannya di sini adalah suka memukul. Ya. Kemudian adapun Muawiyah maka dia lama dahulu tidak punya harta sehingga ketika musyawarah mau menikah siapa maka dijelaskan jangan sampai disimpan fulan oh masa Allah baik padahal tidak baik maka ini boleh ya. dalam hal ini kenapa lil maslahah Arrojihah untuk kebaikan yang yang lebih ya jelas, ya. karena seorang yang ingin menikah ya menikah laki-laki atau perempuan enggak boleh seperti membeli kucing dalam karung. Kalau dia tahu tentang aibnya harus sampaikan. Sebagaimana Fatimah binti Qais ya, hadis yang dulu oleh Muslim beliau Fatimah binti Qais ini musawwarah kepada Nabi Sallallahu Sallam dan Nabi menyebutkan tentang Abu Jaham dia uh, tidak, meletak, tidak meletakkan tongkatnya dari atiki, dari pundaknya. karena apa? Karena suka memukul. Gampang main tangan misalkan. Adapun Mu'awiyah tidak punya harta alias orang miskin. Tidak jelas perkaranya. Maka hal ini dibolehkan. Kemudian selanjutnya. Wa minha iza ra'aita man yashtari syai'an mu'iban atau abdan syari'an atau syari'an tazkiruhu mustari bikasdi an-nasiha la bikasdi al-idzaa wal ifsaad boleh di antaranya apabila kita apabila engkau melihat orang membeli barang yang ada aibnya ya, barang yang ada cacat ya, atau seorang hamba yang pencuri budak pencuri ini kalau dulu sekarang belum ada insyaallah akan Allahu a'lam bisawab ya, dalil menunjukkan hal itu atau seorang peminum ya, hamba seorang peminum atau mung kalimat kita sekarang ini adalah beli barang. Ya, teman kita jual barang. Sementara kita tahu ada aibnya, maka kita boleh menyebutkan. Ya. Yang tujuannya adalah kepada pembeli tersebut memberikan nasihat kepadanya, bukan tujuan al-iza wal-ifsat yaitu menyebarkan kejelekan atau menyebarkan kerusakan. Agar enggak bully, agar enggak apa-apa bukan, tapi memberikan Nasihat, memberikan saran kepada orang yang membeli agar hati-hati barangnya ada cacatnya. Dan boleh juga di antaranya waminha idah roaita mutafakihan yataradadu ilafa sakin almutadi inyakhu tu anhu ilman wa khift wa khifta alaihi dararahu faaleik binasehatih. Yang di antaranya adalah apabila engkau melihat seorang mutafakih Orang yang belajar, ya Yataradadu ulal fasikin, Senantiasa bolak-balik kepada seorang fasik, Atau seorang muktadi, Yang mengambil ilmu darinya, Ya aku ilman, Boleh, ya. Orang yang perlu belajar, Tidak mengerti, Kemudian datang kepada orang yang muktadi, anul budak, Yang mengambil ilmunya, Maka boleh, Kita menyebutkan kejelekan orang itu, Jangan datang kepadanya, Hati-hati, ya. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi, Ya, bukan kesimpulan dari sebuah kesimpulan seorang perkataan beliau nas beliau sebagaimana dalam syarah nawawi ya nawawi wal afkar al-Nawawi beliau menjelaskannya nah maka kalau ada seorang yang belajar kepada ahli bidah dan dikhawatirkan dia kena penyakit bid'ahnya maka boleh untuk disampaikan kepadanya bahwa dia akidahnya begini bahwa dia begitu dan begini nah kadang-kadang Ya ranjau seseorang. Ya, ya, ada yang berlebihan, ada yang meremehkan, ada yang berlebihan ada yang meremehkan. Ya, baik yang berlebihan dan yang meremehkan, ya sama-sama tidak benar. Ya. Yang berlebihan nantinya akan terjerumus kepada kedoliman mendolimi seorang Yang meremehkan juga demikian. Maka di sini, ya kita menyampaikan apa yang kita ketahui tentang ter hal tersebut. Sehingga tidak ada bahaya bagi orang yang mau belajar maka wajib bagi kita memberikan nasihat kepadanya, dibayani halih, qasidan, an-nasi hadah, ya. untuk menjelaskan keadaan muktabid Ahli bidah tadi dengan tujuan memberikan nasihat. Wahminha an yakanalahu wilayah, la yakumu biaa ala wajah li adam ahliatihi, atau li fiskihi, fayatkuru li man lahulahi wilayah, liyastadillahi ala halihii, fala yal terbihi, wyal zamu Kemudian di antaranya adalah an yakuna lahu wilayah la yakumu biha ala wajhain li'adami ahliyatihi aw lifiskihi yaitu dia memiliki kekuasaan yang tidak menjalankannya ya sesuai dengan ke, seharusnya atau karena kefasikannya maka boleh menyebutkannya kepada orang yang memiliki kekuasaan lagi ya agar id yasdilla bihi ala halihi Ya agar tidak terkecoh untuk menjadikan dalil di atas keadaan tersebut agar orang tersebut tidak terkecoh dengannya dan harus wajib untuk lurus ya dalam menjalankannya ini boleh kemudian yang kelima adalah anyaku namu jahiran bufiskhi aubid atihi boleh kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin ya terhadap orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya atau menampakkan perbuatan bid'ahnya. Faya juzu rikruhu bima ujay rubihi, walau juzu biukairi illa bisababin babin akhor maka boleh menyebutkan dengan apa yang dia nampakkan dan boleh tak boleh dengan yang lain kecuali dengan sebab yang lain. Artinya ketika orang itu minum homer terang terangan. Berzina terang-terangan Pacaran di depan umum Maka dia kalau sudah terang-terangan di depan umum Maka dia boleh Ya, Kulu umatimu wa'afa illa illal mujahirin Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang mujahir Orang-orang yang menampak-nampakkan perbuatannya Atau orang menampakkan perbuatan bid'ahnya Maka boleh itu hibah kepadanya Artinya menyebutkan, memberi peringatan kepada orang lain Ya Kemudian yang keenam, at-ta'rif. Fa'idha ka'ina ma'rufan bilakobin. Ya, maka kita boleh, apabila seorang sudah dikenal dengan lakobnya seperti si buta, memang dia julukannya seperti itu, atau si pendek, atau si, si, si kerdil, atau seterusnya, kalau memang julukannya itu dan dia sudah biasa dipanggil itu dan dia terima itu, maka dibolehkannya. Sebagaimana ini, keterangan ini semua dari awal disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi Al dalam Syarah nawawi dan Al-Adhkar li nawawi Ini masalah ghibah sehingga di sini kita uh, bisa membedakan mana ghibah yang haram dan mana ghibah yang dibolehkan ya, sehingga tidak rancu. Karena sebagian orang ya mengatakan kenapa Pak pengajian kok ghibah? Ya tentu saja kita lihat persoalannya. Kalau memang hal tersebut Memberikan peringatan kepada kaum muslimin terhadap sebuah kekeliruan, kesalahan dalam masalah agama. Akidah terutama, ibadah dan yang lainnya. Maka itu boleh menyebutkannya sesuai dengan dawabit-dawabit yang ada. Kemudian, yang selanjutnya, saudaraku, pendengar Radio Roja, Radio Hang. Al-Bayan dan Ashifah al Dimanapun anda berada Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan perlindungan kepada kita Ya, Ini hibah ini merupakan dosa besar Yang harus kita perhatikan Ya, Kalau kita ragu Apakah ini hibah termasuk yang boleh dan tidak Maka tentu saja Kembalikan kepada asalnya Hukum asal hibah adalah tidak boleh Ya, Maka ketika harus keluar menjadi boleh itu ada syarat-syarat yang jelas Kalau tidak jelas, ya kembali kepada asal Al-aslu beka'u makana ala makan Hukum asal kembali kepada asalnya Ya, Sampai jelas menjadi perkara yang boleh Maka kita keluar dari yang tidak boleh dari asalnya tadi Tapi kalau ragu, maka yang yakin adalah tidak boleh Yang ragu adalah boleh atau tidak Maka kita kembali kepada yang yakin Karena al-yakinuh La yazulu bisyak Sebagaimana dalam kaedah fikhiyah Yakin tidak bisa tercabut dan terlepas oleh keragu-keraguan Kemudian sekarang kita kembali kepada perkara yang juga tidak kalah Bahayanya dari ghibah Bahkan disebutkan lebih dari ghibah Iaitu annamimah Sebab amat annamimah di dalamnya tergantung ghibah ya. Dan kelebihannya lebihnya adalah Lebih bahayanya adalah ee menyebar yaitu menyebarkan kerusakan kalau ghibah mungkin hanya ingin mengomongkan orang lain yang tujuannya disebabkan oleh dengki, kebencian, ingin dipuji di depan orang yang kita omongin depan orang ya karena dia punya ilmu depan orang berilmu, di depan orang punya harta, punya pangkat, kita ghibah saudara kita agar dapat pujian dan dukungan dari orang itu. Itu banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya adalah annamimah. Ya. Annamimah. Apa itu makna annamimah? Ya. Makna annamimah sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang menukil perkataan ulama, ya, adalah naklu kalamin nasi ba'dihum ila ba'dhin ala jihati al-ifsadi bainahum. Ya. Beliau mengatakan dalam syarhu muslimnya, syarhu imam Nawawi adalah sahih muslim. Bahawa namimah adalah memindahkan perkataan orang satu dengan yang lainnya di antara mereka. Dengan tujuan untuk mengadakan kerusakan di antara mereka. Ya. Datang kepada saudaranya. Wah, fulan telah berkata begini tentang kamu. Bahawa kamu dikatakan pelit. Kamu dikatakan tidak sopan, kamu dikatakan sombong dan seterusnya sehingga membuat orang yang mendengarkan marah, ya kemudian apa yang terjadi orang tersebut ketika mendengarkan aduannya, ya, adu dombanya, kemudian menjadi marah kepada orang lain dan terjadilah kerusakan, terjadilah eh, permusuhan satu dengan yang lain ya. dan anima ini dosa besar, ya. mengapa demikian kita bisa melihat Bagaimana kita bisa menentukan dosa besar? Dosa -besar? Besar, besar itu diantaranya adalah Mendapat laknat Allah dalam hadisnya, eh, Kemudian mendapatkan keburkaan Allah Marahan Allah Atau mendapat ancaman hukuman di dunia Seperti orang mencuri As-sariq wa sariq wa sariq wa, -sariq wa, -sariq wa, wa Hukuman di dunia ini menunjukkan dosa besar, besar Atau ancaman di akhirat Seperti orang yang anamimah Sebagaimana Nabi SAW bersabda Ketika beliau melalui kuburan, hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau bersabda ala sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzzaban wa ma yu'adzzaban fi kabeer amma'ahdihima fa Fakanah la yastatir." Dalam riwayat lain sebutlah ia istabdiriq min al -bawul. Wa amal akhar la wa ma'aha fa kana yamshi bin namimah. Riwayat Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala Muslim. Ketika beliau melalui dua kuburan, beliau mengatakan keduanya disiksa dan keduanya tidak disiksa kecuali dalam perkara besar. Ya. Yang pertama dia kencing tidak laistadiri, yaitu tidak menggunakan penutup, artinya itu kencing-kencing di depan umum. Dalam riwayat yang lain disebutkan laistadri, laistadri, istadbroa, ya. yaitu tidak cebok dari kencingnya. Dan yang kedua adalah فَكَنْ يَمْشِي بِنْ نَمِيمَهِ هَمَّذٍ مَشَّائِمْ بِنْ نَمِيمِ Mencelah dan berjalan ke sana kemari Pindah rumah satu dengan yang lain Dengan tujuan untuk namimah Dengan tujuan untuk mengadu domba Kalau sudah berantem saudaranya satu dengan lain Kemudian ketawa nah, Ini benar-benar jahat orang-orang yang seperti ini ya. Al-Hasan, Al-Basri beliau memberikan nasihat kepada kita menamma ya. laka nama alaika barang siapa yang mengadu domba untukmu maka dia telah mengadu domba kamu sebenarnya jadi kalau ada orang yang mengadu-adu kepada kita ya, yang tadinya orang yang kita adukan yang kita ngomongin ya, dia senang Dan dianggap sebagai mendukung dia memberikan informasi malah ketahui lah padahal dia pada hakikatnya pada adalah Nama alaikah yaitu memberikan kejelekan kepadamu. kamu Man nama, nama alaikah Ya Sebagaimana Yang dinukur ya? Al-Haythani Man nama alaikah Nama alaik Ya Ada orang seorang datang kepada Omar bin Abdul Aziz Yang namimah Kalau kamu benar omonganmu, Ya Maka Kamu Telah melakukan Ghibah Atau namimah Ya. Maka pilih Kamu termasuk itu atau aku pilih Aku maafkan, maka dia Minta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu ya. Namima adalah Menyebarkan perkataan Memindahkan perkataan orang-orang Satu dengan yang lain dalam rangka untuk Menyebarkan kerusakan ya. Di sini Maka hukumnya adalah Tidak dibenarkan ya. Hukumnya adalah haram Sesuai dengan Al-Quran As-sunnah dan ijma'ul ummah Maka hukumnya haram Hamazim mashya'in bin amin Manna'in lil khayri mu'tadin azim Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qalam Ayat 11 dan 12 Orang-orang suka mencela Dan berjalan kesana kemari Mengadu domba ya. Dan Dia manna'il lil khayri mu'tadin azim Ini sifatnya orang-orang tersebut Sentiasa menghalang halangi kebaikan dan melampaui batas serta suka berbuat dosa. Maka seakan-akan komplit bagi seseorang yang suka namimah ini suka adu domba, enggak suka berbuat baik. Ya. Dan bahkan tidak hanya saja tidak suka berbuat baik, menghalang-halangi manna. Ai ni alawasin faal ya. Ini musyawah mubalaghah yaitu hamazim masaa'im binamimna' lil khair. Artinya sering, badan banyak, ada ba, mubalaghah. Siwalakoh alawasni faal yaitu suka dan sering melakukan hal itu bukan sekali dua kali, tapi memang sudah hobinya, ya. sudah merupakan uh, karakternya dan menjadi profesi ke sana kemari suka mengadu domba. Ya. Dan kalau sudah terjadi permusuhan antar saudaranya, ketawa, senang hati, wallahu a'lamu bi'dzina, kita mohon perlindungan kepada Allah. Dan ada sifat-sifat yang seperti ini Justru kalau ada saudaranya Yang berantem Saudaranya yang berselisih Maka kita berupaya untuk mendamaikan Fa'aslihu bainahuma Maka kita upayakan untuk mendamaikannya wa in ta'ifatan min al-mu'minina ta'aluu fa'aslihu bainahuma kalau ada dua orang kelompok orang beriman yang mereka berselisih mereka berperang mereka bertengkar maka perbaikilah keduanya sebagaimana Allah Subhanahu ta'ala berfirman bukan malah tidak berantem tidak bertengkar kemudian kita bakar Datang ke sana, bawa informasi Datang ke sini, bawa berita Datang ke sana, menjadi provokator Dan seterusnya Ketetangga satu tangga dengan yang lain bertengkar Dia ketawa Benar-benar, sungguh celaka orang seperti ini Wailun likulli humazatil lumazah Kata Allah Sungguh celaka bagi orang-orang yang Humazah lumazah Ya, yaitu suka mencaci, suka mencerca, dan suka sering menyampaikan perkara-perkara yang bisa membuat orang bertengkar, ya. baik dengan tangannya maupun dengan lisannya. Al Muslim, Mansalim al Muslimun, kata Nabi, Ministanihi wa yade. Orang Islam adalah orang yang selalu yang selamat dari tangan dan lisannya orang lain selamat dari tangan dan lisannya bagaimana dari tangannya ya dari ambil barangnya bagaimana dengan tangannya dia dengan dipukul dengan lisannya adalah selamat dari harga dirinya tidak dicabik-cabik seperti orang yang menuduh domba atau orang yang ghibah dan namimah ini lebih lebih bahaya yang lebih besar besarnya daripada ghibah karena di dalam namimah juga terdapat perkara ghibah Ya. Dan Nabi saw bersabda, لا يدخل الجنة تافقتات atau نمام, ya. tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Di sini, ahad sunnah wal jamaah dalam memahami hadis-hadis atau ayat-ayat berkenaan dengan tidak masuk surga, maka di sini maksudnya adalah tidak masuk surga pertamanya artinya dimasukkan ke neraka kemudian dikembalikan ke surga selama dia itu bertauhid karena ahlu sunnah wal jamaah min aqaidhi di antara akidah-akidahnya adalah selama orang tersebut bertauhid maka kalau dia melakukan dosa besar kemudian belum minta ampun dia berada tahta masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka dia diampuni masuk surga tanpa disiksa dulu. Kalau Allah berkehendak dengan dengan rahmat masuk surga. Kalau Allah berkehendak, maka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu dengan keadilannya. Lalu nanti akan dikembalikan ke dalam surga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan-nari man kana fi qalbihi iman." Maka keluar orang-orang dari dalam neraka selama ada keimanan dalam Hatinya dalam dadanya meskipun sebesar biji doro. Ya dan mungkin juga orang itu tidak masuk neraka dengan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun belum minta ampun belum bertobat. Sebagaimana Nabi Sallallahu bersabda, bersabda syafaati li ahliil kaba'ir min ummati. Bahawa syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat-umatku. Dia belum bertobat belum bertobat. Tapi dengan syarat apa? Min ahli tauhid. Ya min ahli tauhid. Pada para pendengar roja perhatikan min ahli tauhid orang-orang bertauhid. Hmm. Karena Allah swt tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesirikan. Inna Allahalayyufiru ayyusrokabihi wa yayufiru madunagali kalimayyasha sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Jangan sampai ifrad dan tafrid dalam memahami ayat ini. Yang ifrad ya, mengatakan ya, bahwa ah sudahlah, sembuh kita bertauhid. Ya. Atau yang tafrid ini maksudnya, yang penting kita bertauhid. Sehingga kita melakukan apa saja, namimah, ghibah, tidak adil, curang dan seterusnya, hal-hal yang tercela. Ya, kemudian dia mengatakan yang penting berakidah yang penting bertaulid. Maka tentu saya benar. Perhatikan di de, di di akhir ayatnya itu tadi. ma firu madunazalik limayyasha mukiyat bil masyiah mengampuni siapa saja yang dikehendaki muka bil masyiah. Ya. Yang dikehendaki Allah. Apakah kita yakin termasuk yang yang dikehendaki Allah? Kita harus move tapi khususan kita kepada Allah bukan berarti memudah-mudahkan diri kita. Terjerumus dan terkubang dalam perbuatan dosa dengan alasan bahwa kita sudah bertauhid. Akidah kita sudah benar. Maka kita bisa perhatikan bagaimana syuruh Islam. Ibu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasityah. Setelah menyebutkan Akidah Al-Sunnah, maka al melihat bagaimana akhlak bagaimana akhlak kepada orang tua bagaimana akhlak kepada tetangga bagaimana akhlak sebagai muslim cerminan dari akhidah yang benar ya. tidak sebagaimana juga orang yang berlebihan al-khawarij berbuat dosa meskipun selain syirik, dosa besar maka bagi mereka adalah uh, masuk ke dalam mereka selama-lamanya ya. yaitu burji'ah Apapun yang kita lakukan, maka tidak akan berpengaruh kepada keimanan kita. Kebaikan dan masyarakat yang dikerjakan tidak akan berpengaruh. Maka Al-Nusun Jamaah mengatakan, selama itu bukan merupakan perbuatan syirik, Hatta perbuatan syirik kalau dia bertobat dengan taubatan nasuhah sebelum dia mati, maka Allah akan mengampuninya. Maka di sini orang yang suka namimah, orang yang suka mengadu domba, La yad khulul jannatah. Namam Tidak akan masuk surga Orang-orang yang suka mengadu domba Rawahul Bukhari wa Muslim hmm. Maka perhatikan ya, Jangan kita mudah-mudah Untuk mengadu domba saudara ya, Karena itu merupakan Dosa besar Dan Allah SWT Mengancam dengan neraka Kalau enggak masuk surga masuk ke mana lagi Kalau bukan ke dalam neraka ya. Nabi juga saw beliau bertanya kepada para sahabatnya dari Abdullah bin Masud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi saw bersabda: "Allahumma nabiyyukum alaihi dha'h, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu alaihi dha'h? Hiyan nami matul qalatubayin nas, yaitu annamimah nami mah, yaitu ngaluh domba." Mengantarkan perkataan-perkataan antara manusia satu dengan yang lain Sehingga dia bisa berselisih dan bisa bertengkar satu sama lain Yang tadinya tidak ada masalah ya. Bahkan Nabi SAW beliau tidak suka mendengarkan hal tersebut Sebagaimana Disebutkan dalam hadis yang lain ya, Bahawa ketika ada orang yang mengadukan Tentang sebuah perkara kepada beliau Beliau tidak suka mendengarkan Hal tersebut ya. Dan Ketahulah uh, Namimah ini ya, Disebutkan Oleh Ibnu Abdul Bar Dari Yahya bin Abi Kathir Bahawa kerusakan orang-orang yang Melakukan namimah melakukan adu domba ya, lebih parah daripada sihir ya, atau disamakan dengan sihir kenapa demikian beliau mengatakan yufsidun namam wal kadhaf fi sa'atin ma la yufsidun sahir fi sana. lebih parah daripada tukang sihir kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang yang suka berdusta dalam satu jam ya, itu lebih parah daripada kerusakan yang dibuat oleh tukang sihir dalam satu tahun. Wanmimatu min anwa'i sihir dan namimah termasuk bagian dari sihir. Kenapa? Ada kesamaan yaitu li'annaha tusyrikus sihra fi at tafriq bainan nas wa taghiri qulubil mutahabbin wa Disebutkan bahawa adu domba itu diantara jenis sihir. Karena ada kesamaan. Ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu At-Tafrik Bainan Nas. Mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Ya. Dan mencerai-beraikan hati-hati orang-orang yang tadinya saling mencintai. Dengan adanya seorang provokator. Provokator. Dengan adanya orang yang suka adu domba kesana kemari yang tadinya si A dan si B saling mencintai, kemudian saling bermusuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa saling membunuh. Wallahualam. Maka perhatikan saudaraku dimanapun anda berada. Pendengar Roja, pendengar Hang, Al Bayan dan Ashifa, semoga Allah merahmati kita sekalian. Hati-hati dengan perbuatan ini. Lisan ita, ini memang perlu kita penjarakan. Nah, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wallah allazi la ilaha illa huwa laisa shay'un ahwaj ila tulis tulusujun min lisani demi Allah di mana tidak ada ilah kecuali dia tidak ada sesuatu yang lebih untuk dipenjara lebih lama dibandingkan dengan lisanku ya Karena lisan ini kalau sudah kadang tidak sadar mengatakan sesuatu sampai terjerumus ke dalam neraka yang e, lamanya atau dalamnya seperti jarak timur dan barat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Innal rajula, innal abda lay takallamu bil kalimah ma yitabayanu fiha yazillu biha fil-nar, abdu ma baynail mashriq wal maghrib, rawahul muslim bahwa ada seorang yang mengatakan sesuatu yang baginya belum jelas tapi menjerumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya sejauh barat dan timur walia dengan demikian para jemaah ketahuilah mulut kita ini ya dengan satu lubang telinga dengan dua lubang apa maksudnya sebagaimana sahabat Abu Garda agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara Ya. Wain nama jau'na laka audunan, wafamun waḥidun li tasma'akfar mimma tatakalam dijadikan kepadamu dua telinga dan satu mulut agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memang hukum asalnya boleh berbicara, tapi mukayat dengan syarat bicaranya yang baik. Maka na'uk minubillah. Wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berbicara yang baik maka hukum sekali kita berbicara tapi bicara yang baik karena orang yang diam dari apa namanya kemungkaran disebut dengan syaitanon akhras syaitan yang bisu dan orang yang senantiasa berbicara dengan kejelekan disebut dengan natik, syaitan natalik, setan yang berbicara. Sebagaimana Disebutkan oleh Ibn Qayyim, Qayyim al-Jauziyah, rahimahullah taala agar kita tidak terjadi atau menjadi setan yang berbicara atau setan yang diam, maka tentu saja ketika berbicara sebagaimana alimah Imam Syafi'i mengatakan, man an yatakallam falyuqal falfakir, barang siapa yang mau bicara hendak berfikir terlebih dahulu. Memang diam adalah emas tapi tidak selamanya emas. Ya. Karena hukum asalnya kita berbicara, tapi berbicara yang baik. Karena lisan inilah ya. Termasuk Apa namu Sohirun jirmuhu Wa'adhimun tu'atuhu wa jirmuh oh. Sohir jirmuhu Bentuknya kecil Tapi jirmuh Yaitu dosanya juga besar Kalau kita salah menggunakannya Namun kalau kita pakai untuk membaca Al-Quran Kita pakai untuk berzikir Kita pakai untuk Al-Amru bin Ma'ruf dan nahi kepada mungkar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa Siapa yang paling baik dibandingkan orang yang menyeru? Siapa yang paling baik perkataannya? Ha, perkataan keluar dari mana? Dari lisan. Dibandingkan dengan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat amal soleh serta dia mengatakan bahwa Aku termasuk orang-orang yang Islam berpasar diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka kalau kita bisa menggunakan lisan kita ini dengan berfikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan mengajak orang berbuat baik, orang yang mengajak orang kepada kebaikan berapa tunjuk dia mendapatkan seperti apa yang dilakukan orang itu tidak terkurang sedikit pun. Maka kalau kita seperti itu jangan kita diam, ya. sehingga kita tidak menjadi siaton yang bisu. Namun kalau kita suka nyerumpi, suka nyenggung orang, suka nya kalau nggak ngomongin orang kayak gatel di ber kita. Kalau kita nggak ngomongin orang kayak belum puas, ya seperti makan belum minum barangkali seperti itu. Barangkali sampai di sini. Eh, mari kita lanjutkan Sebagaimana biasanya barangkali ada diskusi Atau istifsar dan seterusnya Maka kami persilakan. Wallahu Wallahu'alam Paling menuju dimana sejanda berada demikian Secara jelas disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Perkenalan tentang pembahasan materi kita sore hari ini Giba dan mamimah Namimah dan betapa bahayanya Kedua perkara tersebut bagi akhidah dan akhlak Seorang muslim untuk selanjutnya kami membuka interaktif bagi anda yang ingin bertanya secara langsung anda bisa menghubungi di 021 8236543. Kita angkat terlebih dahulu tiga telepon pertama. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya dengan siapa Umum di mana? Dengan Umum Gila di Cibubur. Oke silakan yang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, ya, ya. kan ada orang misalnya dia tuh selalu gibah uh, ya. orang yang udah meninggal. Ya. Uh, kita sebenarnya kesel, tapi kita enggak mau ribut. Jadi kita diam aja. Itu harusnya gimana ya Ustaz? Apa kita harusnya marah sama dia ya. uh, atau gimana gitu? Iya. Bisa Ustaz ya? Nah, iya, iya, ya, ya, Bu. Allah wabarakatuh. Kira tampung dulu Ustaz ya? Iya. Ya, langsung. Ya. Oh iya, ya. ya. Kita tampung dulu. Kita akan sambungkan ya. kembali yang kedua bagi Anda yang ingin bertanya di 823 6543. Asalamualaikum. Tanya, dengan siapa mahu di mana? Dari Ibu Nani Pak Ya silahkan Ibu dari Depok ya, ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Saya wa mau menanyakan masalah ini menyebutkan kesalahan pemikiran seseorang secara akidah ya hmm, iya. Sedangkan masyarakat belum terbiasa ya untuk disebutkan si, si asalah Oh iya iya Nah, nah bagaimana uh, cara yang baiknya Karena kalau saya lihat ya seperti ada buku yang salah terus dijawab Terus dijawab lagi iya. Akhirnya yang bingung itu pembaca Ustaz Ya, ya. Nah itu bagaimana cara yang lebih baiknya Menyikapinya itu. Asalamualaikum warahmatullahi, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu telepon kembali kita angkat di 021 8236543. Kita angkat nomor yang ketiga. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari kita di si pondok nih, Pak. Ya, silakan, Pak. Maaf nih, mungkin Pertanyaannya di luar topik sekarang nih. Saya yeah, yeah. ingin nanya ini yang menjadi ganjil dan ini Iya iya pak. Kalau ritual fitri yeah. menjadi kebiasaan uh, orang Indonesia kan selalu apa tuh pertakbiran uh, dengan suara keras gitu yeah, Jadi, yeah. di masjid-masjid. Yeah. Nah saya itu kan belum belum tahu ya. Saya sebenarnya ingin hmm. meninggalkan hal itu, cuman saya belum belum tahu yeah. boleh enggak gitu. Yeah sementara oh. di sini tuh selalu uh, takbiran pakai yeah. pengeras suara dan ditapi petuk gitu iya kita saja pak ya oh yeah. assalamualaikum okay. yeah. waalaikumsalam warahmatullahi yep. wabarakatuh saya mungkin kita dari yang umumnya di sibubur iya yeah. baiklah tentang riba orang yang sudah meninggal yeah. dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghiba itu menghiba orang yang sudah meninggal itu lebih parah dosanya ya karena apa yeah. karena kita nggak bisa minta minta maaf kepadanya Adapun orang yang masih hidup masih mungkin untuk kita minta maaf. Maka menghiba orang yang sudah meninggal itu lebih lebih besar ya dosanya sebagaimana dijelaskan dalam Ibnu uh, al-Maqbut bahwa orang yang ghibah pada orang yang meninggal itu lebih lebih berat ya karena orang yang hidup bisa diharapkan memaafkan ma maafnya tapi orang yang meninggal sulit untuk diharapkan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Abu Dawud idza mata sahibukum Fada'uhu wa la taqu fihi rawahu Abu Dawud Ya, dan disohhakan oleh Al Albani. Apabila temanmu meninggal, teman kalian salah seorang dari teman kalian meninggal dunia, maka tinggalkan, jangan sampai dikibai, jangan walat atau kongfi, jangan dikibai. Ya. Justru sudah kita kalau meninggal, harus kita doakan. Demikian. Bagaimana bersikapi orang tersebut, sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan, maka kita harus kasih peringatan, tinggalkan, jangan dikibai. Ya jangan gitu ya nah, kalau nggak bisa dikasih peringatan masih kita tinggalkan orang itu. Yang kedua menghibah orang yang e, melakukan penyimpangan ya kemudian ya, secara sarki ya misalkan akidah di sepat di depan umum ya maka di sini tentu saja semua itu Uh, melihat muraatul maslahah wal mafsadah ya dalam ingkarul munkar kita tadi uh, kurang barangkali dalam menyampaikannya ya memang yang jadi pembahasan kita adalah bolehnya ghibah ya namun tidak tidak alhamdulillah dengan pertanyaan ini maka al muraah yang muraatul uh, al maslahah wal mafsadah menjaga maslahah dan mafsadah dalam ingkarul munkar itu harus dan wajib hukumnya apabila ketika kita sampaikan tentang orang yang menyimpang itu di depan umum kemudian menimbulkan kemungkaran yang besar ya tentu saja ini tidak dibenarkan maka yang yang harus menyampaikan ya harus berilmu maka ingkar mungkar itu kata ulil Islam imut -imut -imut -imut, dalam menjemuk fatwa dijelaskan orang yang mengadakan ingkar mungkar harus memiliki tiga perkara yang pertama al ilmu ya tidak mungkin orang yang mengingkari kemungkaran Harus kejarannya ilmu ya sebagaimana Syekh Faimin beliau menjelaskan mang eh, manro aminku mungkarun fal siapa melihat kemungkaran Nah, maksudnya kemunkar ini benar-benar mungkar, jangan buka mungkar dan engkau mungkar. Yang kedua harus Al-hilmu yaitu memiliki kelembutan, sikap lembut, ya. Dan yang ketiga adalah sabr, -sobr, sabar. Karena ya, kelembutan maka nerf ala syaih ilah zainahu, walayenzi anshaih ilah zainahu. Tidaklah kelemahan lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi dan tidak akan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi aib. Maka harus lembut orang wah engkar kemukaran. Darus pun sikap lembut. Ya, tidak bisa dibuka dalam majmu fatwa beliau, ya. Kemudian yang ketiga as-sabar, sabar, Harus-harus ya. arah sikap sabar karena orang yang engkar kemukaran ya, as-sabr ala al 'adzab. Ya, sebagaimana dalam kitab punya izaddul ma'ad atau ushul salasa, al-ilmu pertama, kemudian yang kedua al-amal -al -al bih, ya ilmu mengamalkan, ad'a'u ilai, yang keempat as ala 'alal 'adzab wa tawassulul haq wa -tawa sabar Adapun yang ketiga, takbir jama'i yang dilakukan di masjid-masjid, di musala-musala, Karena ini sudah kandung banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dan banyak mereka yang belum faham. Maka ketahuilah tidak pernah dijalankan oleh Nabi SAW hal seperti itu. Maka fa'inna khairul hadith kitabullah. Wa khairul hadhi hadji Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Umar menghutup beliau takbir ya keluar pagi hari ketika mau pergi ke apa namanya musola yaitu lapang untuk melaksanakan salat id beliau bertakbir di jalan dan diikuti oleh orang-orang demikian ya maka takbir jama'i secara berjamaah dipimpin apalagi di malam harinya itu di masjid-masjid yang diangkat dengan corong maka tidak dilakukan oleh nabi sallallam ya maka kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada dalam Islam uh, uh, Lakukannya, lakukan firasulillah uswatun hasana lima kali. Rasulullah al-jamal akhir sudah ada pada Nabi contoh yang baik. Ya Allah alam. Okay, terus lainnya hmm. akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Ya, warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Dari Allah. Odi disebutkan, bahasa saya pernah mengucapkan kata-kata yang hina kepada bapak saya waktu beliau menghardik saya, tapi beliau tidak mendengarnya dan saya menyesali perbuatan tersebut apa yang harus saya lakukan saya sebagai seorang anak. Masyaallah barakallahu fikum suatu penyesalan yang sangat baik ya. uh, Nabi Allah SWT berfirman wa qadara rabbuka allaa ta'budu illaa iyya wa walidayni ihsana inma yablugunnal yablugunna inda al-qabr ahanduma aw uffin wa la tanharhuma wa karima. Allah telah mewajibkan telah menetapkan kepadamu kepada mu agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada orang tua berbuat baik. Ini menunjukkan Allah muqaranah memberikan apa namanya? menyebutkan setelah tauhid, setelah beribadah kepada Allah berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan keagungan dan kebesaran kedudukan orang tua. Ya, setelah menyebutkan bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah jangan mau syirik, berbuat baik kepada orang tua. Kita ketahui bagaimana kedudukan tauhid dalam Islam ya, puncak dari segalanya. Kemudian Allah menyebutkan berbuat baik kepada orang tua. Kalau dia berada pada pemeliharaanmu, salah satu atau keduanya dan mereka berusia lanjut, jangan berkata ah, jangan hadiknya dan ucapkan dengan perkataan yang mulia. Bagaimana kalau seterusnya seperti itu? Tidak ada jalan lain kecuali minta maaf dengan sebaik-baiknya. Ambil tangan, cium tangan Tidak ada masalah. Sebutkan dalam hadis boleh seperti itu dan cium dahinya. Ya, minta maaf kepada beliau. Benar benar minta maaf kepada orang tua. Ya, karena ridha Allah berada pada orang tua Ridha Allah fi ridha al-walidain Wa syukhtu Allah fi syukhtu al-walidain Demikian Taib. Kembali dari pesat sekat kita Angkat dari tamam. Saya sering disekiti saudara saya Sampai sekarang saya belum bisa memaafkannya Apakah saya akan berdosa Sampai saya bisa memaafkannya Ya kalau orang yang didolimi Ya pada hakikatnya Dia boleh membalas Ya, Sebagaimana Allah SWT berfirman La yuhibbu al-jahra bis-su' bis min al-qawli min al-qawli illa man Allah tidak suka Iaitu ya, al-jahr bis min al-qawl yaitu menampakkan kejelekan dengan perkataan ya, artinya membalas kecuali orang yang didzalimi. Dan ketahuilah orang pada orang-orang yang mendzalimi ya, agar mereka itu hati-hati dengan doanya orang yang kedzalimi. Karena doanya yang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah SWT wa taala. Ya, da'watul madlum Tiga-tiga orang tidak akan ditolak Salatun la turadu dakwatuhum Al-imamul adil Assayim hatta yuffir Wa da'utun nadlum Tiga orang tidak ditolak Doanya Imam yang adil, pemimpin yang adil Orang yang berkuasa dan orang yang didalimi Nah ini. Kemudian kalau kita mau memaafkan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena juga sebagaimana sering kami sampaikan hadisnya, ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بآفن إلا عزة ومن توضع للر فعوره مسلم. Tidaklah berkurang harta karena sedekah dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa pemaafnya kecuali akan diberikan kemuliaan dan barang siapa yang tawadhu rendah hati karena Allah maka Allah akan mengangkatnya wallahu alam neka segeralah kita maafkan jangan sampai nanti berlebut di hadapan Allah satu sama lain wallahu alam dan termasuk yang di adalah orang yang digibah dan difitnah itu juga Sarah? termasuk betul betul nah, termasuk ya. itu berbakti Golim Mudafa ya betul Shabbat. sehingga harus minta maaf kepada orang yang Golim. Kalau orang itu enggak ada sekiranya silbah kami sampaikan sekiranya minta maaf kepada orang yang giba itu malah membuat keadaan lebih kacau maka kita cukup mintakan ampun kepada orang tersebut, ya kepada Allah SWT dan kita sebut orang tersebut kebaikan kebaikannya depan orang Ayo. itu caranya untuk minta maaf kepada orang yang digibaidi sementara orang sudah meninggal atau yang kedua orang tersebut e, khawatir kalau kita minta maaf justru malah menjadi kacau maka kita e, cukup dengan mendoakan ya dan sebutkan kebaikan kebaikannya depan orang demikian Ayo. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari Abu Syabila di Jakarta, pusat Jakarta Pusat ya. Tepi Jakarta Pusat solusi apa yang terbaik jika istri digibah oleh ibu mertua sehingga terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan ibu mertua mengusir dan menyuruh cerai kepada anak laki-lakinya. Mohon ya, solusinya Ustaz. Iya, ya semoga Allah memberikan pertolongan dalam hal ini. Kasus seperti ini memang sering terjadi ya. E, memang Ayang namanya al-wiqoyah khayrumin dan ilaj, ya tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif, yaitu menjaga lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum kita mengobati kita uh, beritahukan secara preventif, secara lebih lebih awal bahawa orang tua ini bagi suami adalah segalanya. Ya. Kemudian uh, isteri harus tanggungjawab dari suami. Maka orang tua suami lah. Wajib dipatuhi dan ini orang, orang isteri. Ya. Antara malu kali adik kata Nabi SAW. Engkau dah hartamu milik, milik ayahmu, ya. Maka tidak boleh seorang suami kemudian bisa durhaka kepada orang tuanya gara-gara istri Maka jelaskan dari awal kepada istri bagaimana hak kewajiban kepada sang suami dan bagaimana seorang anak atau seorang suami bagaimana kewajiban kepada orang tua sama seorang istri sebagaimana nabi bersabda la'untu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjida li zawjiha hadisnya sahih seandainya aku disuruh untuk agar orang itu menimba kepada orang lain aku kusuruh wanita menimba pada istrinya kalau suami wajib bertaat kepada kepada orang tuanya dan istri wajib taat kepada suaminya maka juga istri wajib taat kepada orang tua Nah, sebelum terjadi Hal yang lain ya karena mungkin banyak penyebabnya tidak bisa kita langsung menarik benang merah bahwa ini uh, orang tua langsung berseberangan dengan istri ya mertua ini maka sebelum itu harus kita perhatikan dan kalau tidak terjadi seperti itu tentu saja kita harus dari penjelasan penjelasan sebelum kita menempuh langkah-langkah yang yang akhir ya. ya memang langkah akhir adalah akhirudda al -kay. Akhir dari obat segalanya adalah al -kay. Tapi sebelum kita ngambil keputusan yang Yang apa namanya Akhir ya Harus ada penjelasan kepada keduanya Hak dan kewajiban Sehingga kalau kita sudah memahami hak dan kewajiban ini Insya Allah akan uh, ada jalan keluar Mal, Tapi yang paling penting jangan tinggalkan adalah berdoa Berdoa kepada Allah Dan jangan sampai kita berdoa kok sudah berdoa kepada Allah tapi Allah belum mengabulkan. Itulah orang yang istijjal. Yustajabulakum, ya malam yakjal. Ya Kullo idraautullah walajustajab, walajustajabli, walajustajabli, ya. Robbahu muslim, ya. Uh, bahawa Allah mengabulkan doamu selama tidak tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa kata Nabi adalah orang yang berdoa. Aku berdoa kepada Allah, tapi belum dikabulkan. Ini Allah alamiswa. Saya angkat. Pulangan yang ke pertama dari sesi yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ibu? Bu Lili kepada kadek. Iya, silahkan bertanya. Waalaikumsalam. Salamualaikum. Ya bu. Eh, uh, alu mudah-mudahan saya tidak dianggap gubah ya, cuma saya harus curhat dengan pak ustad. Iya iya, jangan sebut nama, enggak apa-apa. Ya. Kebetulan saya punya orang tua yang saya berfikir mudah-mudahan salah ya, tapi saya berfikir bukannya sepertinya adil. Hmm. Dari kampung bersaudara delapan Tapi sikapnya lain-lain gitu loh, yeah. Menikapi anak-anaknya itu lain-lain Dan tidak hmm. adil Bagaimana yeah. sikap saya sebagai anak Saya sudah berusaha sebaik mungkin gitu loh. Hey. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya memang kita... uh, Ini Ya termasuk kibah yang dibolehkan yaitu cari jalan keluar ya istifstak dalam masalah begini Sebagaimana sudah pembahasan sudah berlalu pada kita yang Mencari orang tua atau anak atau istri atau suami hal tersebut dibolehkan Jalan berlangkah untuk mencari jalan keluar bukan untuk menyampaikan ke jelekannya ya. Kemudian <tuh> bagaimana dalam sikapinya ya, Pertama orang tua tidak adil pada anaknya berdosa ya Orang tua tidak adil kepada anak-anaknya itu berdosa. Namun apa? Ya ini masih masih masih mubaham ya adil apa yang maksud dalam kasus apa? Ya sehingga kasus belum jelas ya. ya kalau memang ada kasus yang jelas, jangan-jangan ya, nanti ke, ke, ketidakadilan dalam pandangan sepihak saja. Ya ini harus jelas masih mubaham. Namun katakanlah jelas ya bahwa itu merupakan sebuah ketidakadilan ya maka bagaimana sebagai seorang anak ya maka ketahuilah orang tua jasa jasa orang tua itu sangat besar sekali mungkin kita belum bisa membalasnya bagaimanapun ya sejak beliau mengandung kita kemudian menyusui kita kemudian memelihara kita sampai kapanpun barangkali belum sampai barangkali apa yang bisa apa namanya balasan yang bisa kita lakukan kepada mereka. Ya maka tidak ada jalan lain. Coba ambil hati beliau bagaimana supaya bisa keadaan bisa normal kembali dan mungkin apa yang dianggap tidak adil itu bisa cair kembali. Ya kita tunjukkan kepada orang tua kita perbuatan-perbuatan baik kita. Ya jangan kita hanya melihat kepada hak. Kita tapi bagaimana kewajiban kita? Sebab orang yang hanya melihat hanya haknya saja, ya banyak terjerumus kepada perbuatan yang uh, tidak semestinya. Ya. Namun kalau kita lihat kewajiban, InsyaAllah ya dan orang yang mengalah dari hak atau nazar anil hukuk mengalah dari hak untuk masalah betapa besar, ya. Apa, apa namanya keutamaannya ya, seperti mengalahnya al-Hasan ya, ketika pada amul jamaah demi persatuan kaum muslimin sehingga meletakkan jabatan sebagai khalifah diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu wallahu alam. Baik. Demikian jawabannya dan mungkin semoga ada solusi ya bagi ibu dan kita angkat kembali bagi para penegak yang ingin bertanya di 021 8236543 pelafalan yang kedua. Assalamualaikum Baik, dengan siapa di mana kamu? Selamatkan. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Ustaz Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. kita Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. di Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Selamat. Kita ya, nak ya. cara menerakannya juga. Kita ya. ya, ya. nah, juga bingung macam. Iya iya. Minta maaf kalau saya bukan saja. Selain itu. Waalaikumsalam, alaikum. Kalau memang dia di depan kita baik, ya, ya kita nahkum bid'ahir. Kita menghukum bid'ahirnya. Nah, sementara dari mana kita tahu kalau dia berbuat berbaldulim dari orang lain? Apakah benar itu? Ya, seharusnya ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan saja kepada kepada saya. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diadukan ya, oleh seorang yang Eh, apa namanya tentang perbuatan jeleknya ya dan nabi beliau beliau tidak suka dengan dengan dengan hal itu maka oleh karena itu oleh karena itu ya kita harus melihat bahwa eh, kalau ada orang yang datang kepada kita mengadukan perkara orang maka kita jangan jangan kita terima demikian jangan sunatkan apalagi dia masih baik ya kepada kita orang tersebut dohirnya bagaimana tadi ibu mengatakan dia dohirnya baik ya tapi kalau memang benar informasi itu ya dan dia masih baik ya kita kita sampaikan ya dengan baik-baik kita omongkan ya kalau memang itu ada manfaatnya ya, kalau tidak ya ya kita lakukan baik dan kita orang yang memaafkan orang itu insya Allah ya dia akan lebih banyak pahalanya akan diangkat derajatnya oleh Allah akan dimuliakan ya demikian dan ketahuilah orang-orang yang suka mengadu domba, ya orang suka adu domba itu di, di sebelah Nabi Inna sharinas zul wajahin Alladhi ya'tiha ulak biwajahin wahulak biwajahin rawahul bukhori wa muslim orang yang paling jelek adalah orang yang punya dua wajah. <tuh> wajah dua wajah ini maksudnya datang kepada orang lain ngomongnya begini datang kepada orang lain ngomongnya begini Yang tujuannya adalah supaya beradu Aduh domba, tujuannya agar Keduanya berantem, ya, demikian Allahumma'alam Saya kembali bagi para peningkat yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi di 0218236543. 823 Assalamualaikum Halo. Iya, Assalamualaikum Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Dani di Cikarang. Iya, silakan Abu Dani. Abu Dani, Ustaz, saya mau iya, nanya Ustaz. Kan pak. saya mau mudik ya. Iya. ke Surabaya mungkin naik kereta itu sekitar iya. 15 jam ya. Iya, sampai di nih, Surabaya. Iya. Kereta iya. itu tata cara salat wajib gimana Ustaz itu Ustaz? Hmm, iya, iya. Nah, tata iya. caranya di si, Kereta kan nggak berhenti-hentiu Ustad, ya, ya. ya. ya, Mohon ya. penjelasannya Ustaz Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang nabi Salam-salam kalau beliau sholat sunnah, beliau di atas kendaraannya. Kalau wajib beliau turun. Nah, tapi kalau di kereta turun, nih, ya, bisa kita bayangkan, nih, ya, apa yang terjadi? Nih, ya, nggak ya, mungkin bisa ditinggal. Kok sulit mungkin? Ya, tapi itu sulit untuk kereta lain dengan mobil pribadi dan seterusnya maka fattaqullaha mastata'tum bertakwalah pada Allah ya sesuai kemampuan kalian ini agama ad-dinul ad yusrun yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra Allah menghendaki kemudahan bukan menghendaki kesulitan dalam kaidah fikih dikatakan al-masyaqqah tajlibut taysir al-masyaqqah yaitu kesulitan mendatangkan kepada kemudahan maka di mana kita menghadapi kesulitan apa saja ini sebabku aida maka kita lakukan apa sesuai dengan kemampuan kita. Nah ya, sekarang tinggal kepada caranya. Kalau nggak bisa berdiri duduk nggak bisa berdiri berbaring dan seterusnya. Bagaimana di kereta ya kita sholat duduk ya sholat duduk. Ya. Kalau bisa kita menghadap kiblat upayakan mencari kiblat ya takbir kita kita takbir menghadap kiblat kemudian duduk menghadap ke mana saja kita menghadapnya. Ya kalau sudah sudah berusaha ya, at-tahri ya, li bathi al ya berusaha untuk mencari kiblat kemudian kita tahu dengan ghalatu uh, dzan ya kemudian kita takbir Allahu akbar kemudian kita duduk ke mana pun kita menghadap ya insyaallah solatnya adalah sah Allahu a'lam. Dan kalau tidak kita ketahui uh, arah kiblat maka kita bagaimana? Setiap? Ya. Kalau kita ketahui kita berupaya yang semaksimal mungkin ya. Bagaimana upaya mencari kiblat itu? Sudah ini door saya kiblat begini, yaitu sudah. Itu seperti arah laju. Betul. Kereta. Betul nah. ya. Langsung kita mengikuti ke mana laju kereta itu. Oke. Okay. Terus selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan di singkat dan kaitannya tentang birrul walidain saat ada beberapa hmm. pertanyaan yang uh, memba, uh, bertanya tentang itu dari Irhas di Banda Aceh Bagaimana cara saya akan atau Berbuat baik kepada kedua orang tua Sedangkan saya bekerja jauh Dari orang tua Apakah uh, diharuskan menjadi pekerjaan Yang lebih dekat ya, ya. ya, Semua Kembali kepada Rido kepada orang tua, ya. dan kalau orang tua rido, ya itu alhamdulillah termasuk berwali dain, ya. kemudian eh, ya jangan lupa meskipun jauh kita mendoakan beliau, kemudian meskipun jauh, ya kita jangan lupa melupakan beliau berdua, ya kita kirim apa yang bisa kita lakukan dari penghasilan kita sebagai sebagai apa namanya rasa syukur kita kepada Allah Swt dan terima kasih kita kepada kedua orang tua yang telah membesarkan membesarkan kita maka masih banyak kesempatan ya meskipun jauh yang tapi kalau orang tua menghendak yang dekat ya kemudian di sini akan berbentur misalkan orang tua menghendaki dekat kemudian nggak ada pekerjaan di situ nah ini bentur antara kepentingan dua dua dua kepentingan di sini maka bagaimana yang terbaik ya, kita musyawarahkan kepada kedua orang tua Insya Allah orang tua bijak dalam masalah urusan anak-anaknya Insya Allah demikian ya. Eh, pesat -pesat Kembali kita angkat Dari pendengar kita di Depok Dari Eka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah doa untuk melunakan lisan Untuk orang yang sering tidak bisa mengontrol lisan Dan agar tidak bicara Sembarangan saat ketika berbicara dengan orang tua Ya, ya. ya Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doa-doa agar berzikir kepada Allah ya Karena Orang yang berpikir kepada Allah ya, InsyaAllah akan terhalang dari itu Sebagaimana Allah berfirman Ya'fadillah Ya'fadkan ya, Secara umum Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu ya, Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Kemudian sebagaimana juga Allah berfirman dalam hadis kursi Jalaludin uh, al-Harizan berkata Panjang, maka takarba ilaiy abdi bishai an habba ilaiy min ولا يزال أبدي يتقرب إلائي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، وإذا سألني لا ولا يستعذني لا أهتدنه. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang wajib. Nah, maka kita jaga perkara yang wajib kita. Jaga Allah, maka akan jaga oleh Allah. Kemudian dia senantiasa menambah dengan yang nawafil, yang sunnah. Sampai aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, menjadi pendengaran untuk mendengar. Ini hanya salah satu contoh saja. Disebutkan telinya, pendengaran. Menjadi mata untuk memandang. Juga termasuk lisan untuk berbicara. Sehingga lisannya senantiasa uh, terjaga dari... Apa yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjerumus segera dia minta ampun, minta maaf kepada Allah Wasallamu Ilahmaufirohimu Rabbi kum. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi tangan untuk memukul, menjadi kaki untuk berjalan. Kalau minta pertolongan ditolong oleh Allah. Kalau minta perlindungan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Selanjutnya kita akan buka mungkin tiga telefon terakhir dari kajian kita sore hari ini di 8236543. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Agil di Jerinjing. Ya, Taip silakan. Nih, stat saya mau nanya. Iya. Kalau misalnya ngomongin orang, kejelekan orang untuk kebaik, eh pelajaran bagi orang lain itu, hukumnya gimana stat? Aiyah. Kita saja. Iya. Waalaikumsalam. Taip. Kita angkat telepon yang kedua bagi anda yang ingin bertanya silakan di 8236543. Selamat malam. Iya, silakan Ibu. Di mana? Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar ya. Iya, silakan. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, Bu. Wa wa rahmatullah, ya, Bu. Ya. Saya dapat video ini sama teman dan modul ini, Ustaz. Iya, ya, ya, ya untuk ya. Apakah boleh saya memutuskan hubungan Pak Ustaz? Iya. Baik, itu ya. saja, Bu ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Taib satu penuh-penuh terakhir kita angkat bagi anda ingin bertanya di 021 Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo. Halo Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Bapak? Hari Pak, di Tambun Ya, silahkan Pak Menggunanya ini Pak, ini Kat Fitah Itu pembagiannya apa betul dibatasi sampai dengan sebelum Bidu Fitri Ya, Dan ya saya, okay. itu satu aja satu. pak ya cukup. Betul tak ya? Iya, wah, iya. Sama-sama ya. Iya, ya. ya. selesaikan. Baik. Adapun kibah untuk mengambil pelajaran, ya, ya. Di sini kita tidak boleh kita kibah, ya, kecuali kita e, menyebutkan ya sesuatu tapi tidak menyebutkan nama ya cuman ada kasus yang yang sekiranya orang itu tidak paham apa yang di yang digibahi tapi kita ambil uh, kasusnya saja ya kasusnya saja maka insyaallah enggak ada masalah sebagai ibrah dan pelajaran tapi kalau sudah menyebut detail namanya orangnya di mana ini sudah namanya ghibah dan ini tidak boleh kita Mengambil pelajaran dari itu. Tak mungkin Allah, Allah Taala memberikan obat bagi penyakit dan obatnya haram. Sebagaimana Allah berfut, ber, Nabi bersabda: Inna Allah uh, lam yaj'al syifa ummati fi ma harrom Allah alaiha rawatul mizwani nasa'i wasohah al albani. Allah tidak menjadikan obat bagi penyakit bagi umatku ini dari perkara yang diharamkan. Ya. Tapi kalau kalau jumput nama, insya Allah ada apa-apa. Tak apa-apa. Ya. Adapun berdoa dari non-Muslim, ya, didolim, ya, ya didolim, didolim, didolimi. Oleh, didolimi oleh orang di luar Islam, ya, maka diputus, tidak ada masalah, sudah, tidak ada, tidak ada hubungan dengan mereka, tidak ya. ada hey. hubungan, ya, dan mereka tidak boleh mendolimi kita seperti itu, ya. Kita pun juga tidak boleh mendolimi mereka, karena siapapun yang didolimi, ya, Muslim atau tidak Muslim, kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun bukan Muslim. Kalau dia berdoa, maka akan dikabulkan, ya. Maka kalau kita yang kebetulan kita yang ditolimi, ya maka kita putus hubungan, tidak ada masalah, tidak ada masalah, itu. Ya. Tapi kalau bagi orang Islam, ya maka tidak boleh kita. Ya. Kemudian ini, ini karena waktu, ya. Kemudian yang ketiga, masalah zakat fitrah, ya, eh, yang boleh dikeluarkan sebagaimana diriwayat dari Umar, ya, satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Adapun yang wajib yang wajib itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Bakd Guru Bishams pada malam hari raya setelah terbenam menyamak Pendapat yang kedua yang wajib adalah sebelum berangkat apa namanya solat it. Setelah solat setelah fajar sebelum berangkat solat it itu yang wajib dua pendapat ini. Sehingga bagi pendapat yang pertama, ya, pendapat bisa dibuka dalam Sahih Fikih Sunnah. Ya, yang pertama mengatakan wajibnya adalah setelah huruf shams, ya setelah maghrib, ya sehingga bagi bayi yang ini manfaatnya bagi bayi yang lahir setelah sebelum maghrib maka ya wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun yang pendapat yang kedua bagi bayi yang lahir sebelum subuh maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian. Terima kasih. Okay, okay. Lo kesimpulan akhir dari kajian ya. kita? Iya, baiklah kesimpulan akhir dari kajian ini ketahuilah bahawa di antara racun bagi hati itu adalah banyaknya berbicara. Yang kadang kita rasakan, bisa kita rasakan ketika banyak bicara itu memang orang yang banyak bicara memang kau kalamu, kau suruh banyak salahnya. Kadang entah dia itu uh, memuji dirinya atau entah uh, menjelekan orang lain atau entah bisa menyebabkan Perselisihan antara orang lain dan seterusnya ya. Maka mulut ini Lubangnya satu Telinga dua, kata Abu Dardak Agar banyak kita lebih mendengar Lebih banyak mendengar daripada berbicara Demikian, Allahuakbar